Joyce Public Library Montreal Year Yiddish Talking Books Recorded April 1995 Yidish Folksbibliothek in Montreal Redende Gebire Drei steigt von Sholomachs erster Teil Petersburg geleint von Blume Vorgang Kapitel 1 Jid und Christ. Von der Warschewer Bahn haben sich geschleppt in dem zergehendigen Schnee Einspanneke mit Streu ausgebete Schlitterlach über Wosnesensky Prospekt eräuft zum Isakewski Platz. Reihenganze haben sich gezeugt die Einspanne. Die Fuhrmann ist ein Teil in Onitschis, verbundene Lapschis, andere in Filz und Stiewo haben geparte Schäpsenpelsen also wie seire scheisch ungegossene schwarz glanzet gefährt menschenfährt haben schwer geruht im topchendig in der zugossene blotte wo sich doch gemart auf der oberflach von dem eis verkwitten brock in dem schwer vermut nebel wo sich doch aufgehäuben von den kanalen und geleicht sich über ganz peterburg Von Zeit zu Zeit ist gekommen zu fliegen eine leichte Träuge. Die schwarzblüschende Gefährt haben verspritzt mit Blotten, die Fuhren ist, und das hat sie gegeben eine Töme für Schilder und Reden. Seine Meile haben nicht gerührt, haben sie sich nicht durchgeschaut, haben sie gerettet zu der Fährt. Da anrufen sie mit den Zärtlichsten nehmen, wie man rät zur Neusterwälte. Und da schilder sie in de geschlechterer rein das haben die formanes auf sehr anspanne geschlittens gefehrt von dem warschever bogsal in sars hauptstod de reichte mer von de warme lände dem eusternbeiln fein von de champagnenfelder was de stod hat verbräucht mehr wie er har bewelt geschlossene waggonen haben gefirdreusen Nelken, Pfeilchen und Mimoses von der Riviere in Zars Häufstuhl. Die frühzeitigen Fruchten, wo sind geworden, die sind erzeugt worden in Warmhäusern, die österweilten Parfummen, Seifen und andere Kosmetikartikeln von Frankreichs besten Fabriken, verschiedenen Mineralen und Mineralwassern, mit einem Wort, all das Beste und österlichste, was Europa hat vermögt. Es er reingekemmen in a groisse masse in der Hauptstodt durch der Baschewerbahn. Die, die reichte ma von Russland klende seiner nach a gekemmen in Peterburg durch andere Bahnhofen. Auf einem von de Seitengässler, wo sinnen er ausgelaufen vom Waschen der Sensege Prospekt, ebawelche de einspanige Schlittens haben sich jetzt geschleppt mit de Kastens fein und Blumen, es gestanden a grois alt haus. Das Haus ist Gebäude gewesen in den Zeiten von Alexander dem Ersten im Peterburger Ampil-Stil. Geil-upgefahrt mit zwei Ereingängen, welche vier Schweizerin in Livreien haben bewacht, und Banachen. der größte unheimliche Gemach, welcher hat vernommen ein Stück von der Gasse in die Front und ein halber Gasse hinten in den Häuferhäusch, ist im ganzen Bestanden von einige reiche Wohneigen. Der hinterste Treb seine gewäh vernommen von der General Salmone, der Eigentümerin von Haus. Die zweite von erreichen gut besetzte. Dem ganzen obersten Stock hat vernommen der verschworene Advokat Salomon Osipovic Kalpern. Schönen Korridor allein, wo zur Reis geführt zum berühmten Advokats Aufnahmzimmer. ist von drei Jahren sogar noch mittig früh gewesen mit Klienten. Der Korridor ist gewesen ein echter Peterburger, gut beleuchtet und gut geheizt und ausgelegt mit rechten Plüschern in den Wannen. Die Wände sind gewesen verhungen mit großen, umgelumpeten Ampilspiegeln. Es ist angenehm gewesen, zu warten in ihm. Und die von den Klienten, welche haben gewusst, unterzukäufen dem Schweizer, haben sich heute gehalten in Gorda bis 4er Seige, wenn der Thieron von der größte Vorderolfnamtzimmern von dem berühmten Anwalt dann sich heffenen, kadaisaison sein der erste zu gelossen zu wählen. Wenn der größte Thieron von Anwokats Feinen kommen sich aufgeben, ist das größte Haus übergepackt geworden mit Menschen. Jeden peuren Prezen von aller russische Provinzen haben sich getrunken beabelte Menschen. gedrückte von den zarischen Beamten, verfolgte von den unmenschlichen Gesetzen, geräudigte durch Gerichten und Prokuroren, gepeinigte von der studischen Willkür herrschenden Natschalnikes, haben die aller Menschen gesucht Schutz in der Häuptstadt, in den Palatis, in den herrlichen Gerichten, bei den herrlichen Beamten. Peterburg, der Stutt von Zaren und Beamten, der Herrscherin über 100 Millionen, Verspreiter Verschechsel von der Hert hat zeugen tut täglich tausender und zehnder tausender von alle Eck und von weiten und breiten Russland wo sie gekommen suchen in dem besseren europäischen Becke Recht und Gesetz Schutz und Protekt sie Konzessiones und Privilegis weil das der einzige Staat hat gehabt zu suchen über der größerer breiter und reicheren Imperie Ein gewisser Teil von der Suche in Peterburg haben ungefählte Korridoren, die Aufnahmzimmern, die öffentlichen und privaten von dem Advokat Galpern. Welcher Chodsch-Aid ist er doch gewin berühmt, über Hauptrussland mit seinem guten Kopf, mit seiner glatten Zunge. Der Advokat ist gewin verrechnet als einer der besten Rednern in Russland und mit seiner einflussreichen Bekanntschaft. der breite Heurekordon von dem Advocats Eichnamzimmern welchen haben um sich verloren in plonder der Geweitkeit seine Weinbar stellt mit hohe breite Apirschränken voll mit Kodexen Senapschlüssen Gerichtsentscheidungen und andere Jurispondenz Bücher herum auf der helsune Mahagoni Schofis und Bank saßende wenige Ruschewclienten das Rolf Jeden von der Provinz sei, hat man zuerst reingelassen zu den Assistenten von dem Advokat. Mehrestens sind das gewöhnliche Menschen, die man aus der Rüßgeschichte von seiner Wohnungszeit hat. Die mehr komplizierten und interessierten Prozessen haben die Assistenten ungenümm versichert und sei abgeschickt in seine private Bureaus. Die gut interessante, sensationelle Prozessen von welchen die Zeitungen wollen schreiben, revolutionäre Prozesse, alle lesen, oder andere solche, hat mir zugelassen zum berühmten Advokat. In die kleinen Leben haben gewartet, reiche und hochschövere Menschen zu ihnen gewöhnen, dass reiche größere Holzsachen, Naftsachen oder Zuckersachen, erste Gilde. Welche haben sich mit dem Advokat, mir ja schon gewöhnt, wegen Konzesses, wegen einordnenden Kinder in der Firma ist, als er so mögen wollen mit seinem Moskven in Peterburg. Nur im Salon, wo die Fenster sind gewähnt, bei Hungen mit schweren, seidenen Portieren, umgestellt mit breiten, großen, französischen Stühlen, die Wendt bei Hungen mit Bildern von Leviton, Erwasowski und dem nervös berühmt gewordenen Reddich, Auch angenehm unter dem Einfluss von der mit Kunst verinteressierter Tochter, voll mit größe, reichen Bronzen und Peterburger Basis, hat die Dame von Heuss untergehalten an äußerst gewählter Gast, welcher hat euch wie alle anderen gewahrt als Advokat, den wirklichen Staatsgeschövjetnik Senator Akimov. Für alle anderen Klienten hat es geheißen, als der Advokat empfängt noch nicht. Er hat sich einfach spätigt bei sehr einem wichtigen Prozess vor dem Verteidigten Senat. Dem Senator Akimov ist auf dem direkten Befehl von dem Advokat gesucht worden, als der Advokat bett bei ihm Entschuldigung. Er ist vernommen mit einer sehr wichtigen Arbeit, von der es hängt auf einem Menschenleben. Und er bett ihm also er soll ein Viertelschuh verbringen in der Gesellschaft von seinem Freund. Das Wartner hat aber gedeutet länger von ein Viertelschuh. Der Statzki Sowjetnik, ein niedrig gewichsiger, mit der glanzigen, hoichen Stehlen, weil er hat ergereicht bis dem Plich im Mittenkopf, mit der gescheueren Berderle, hat mit seiner weiche, kümmer weiberische Hand, nervös gerieben sich über seine Knie. Seine blöden Augen haben unruhig sich geworfen, von einem Nächtsalon zum anderen. Mehr über den Verdruss, was der Jied wagt, ihn zu lassen warten. Einer über die Ursache, was er dem hergebracht hat, in jedem Salon. Er hat sich aber gemütet, mit allen Möglichkeiten, nicht zu lassen, merken seine Aufregung. Er hat gerade mit der Madame wegen gleichgängigen Sachen gesprochen. wegen der Opere, wegen schlechtem Wetter und wegen dem Bahnumglied, wo es sich getroffen hat in Kapkass. Die Dame, eine mitteljährige, eine dickliche Gebäude, Brunetten mit schwarzen, glanzenden, geseidenen Hohen, schwarze, scharfe Bremen, mit einigen wunderbaren Geinfleckerlach und Geingrieberlach in ihren Backen, mit ihren vollen Meul, weißen, geschliffenen Zähnen und mit ihren Päruschnur auf dem geschickten Pariser schwarz-seidener Kleid, hat ausgesehen, wie er dich genunzt hat. Ihre länglich geschnittenen Augen haben mir von ihm gegeben mehrer mongolischen als äh der jüdischen Äuße. Und wenn ich die besondere Lage, in welcher der Senator hat sich gefunden, was hat geäbert in seinem Kopf, wie er zähnweitig, seit er hat sich gefunden in dem jüdischen Salon, hat er nicht wissendig verwusst, Er streicht er viel die Ernstkeit von der Lage, in welcher er gefällt sich. Wenn nicht so sorgt um die Zeit, wird er sich gar nicht kuscheltig mit der Dame amussiert. Sie hat sich gehalten frei, umgezwungen und hat gerade mit der Natürlichkeit, wo sie dem Senator zuerst nun hat verwundet, als er jüdische Freude soll sich als so erhalten in sein Gegenwart. Und er noch ihm imponiert. Derweil ist der berühmte Advokat gesessen in hohen geschnitzten Hülsen im Hotel, wo es etwas äußerlich gemacht geworden in spanischen Renaissance und hat ausgesehen wie ein Thron bei seinen schweren Größen nach oben am Schreibtisch in seinem privaten Kabinett. Der größere Kabinett ist gewinn bestellt mit schweren geschnitzten Bücherschranken, verlegt mit schweren weichen Tivannen, bestellt mit schweren Leidern vertellen, bei Leuchten mit Licht und der Grüne Scheine. Sein größer Kopf ist schwarz, gemischt mit Gräu, ist gewinnt zu so schäubert. Und der schwarz-gräu-Berdel, was hat eingefasst, sein länglich Puhnen, wie Aram, hat Beuleter herausgebracht seine jüdischen Charakterstrichen. Er hat uns gesehen wie Aräberle. Dabei ist noch etwas Jeschiewebucherische Jugendkeit gelegen in dem weichen und gleichen Verlag von seinem obersten bewachsenen Leben. Keine schönen Papieren, von welches hängt ob das Leben von einem Menschen, sind nicht gelegen für ihn, in keine Klienten sind nicht gewähnt sein Kabinett. Er hat seine beinendicke, lange Finger durchgeführt, durch die Ecken von seinem gräulich Berdl, knätschendig dabei seinen heuchen Steinen. Er hat geklärt von dem österlichen Gast, Wo sitzt bei ihm im Salon, in der Gesellschaft von seinem Freund und er hat sich gut übergelegt, wie du zu handeln. Er hat schon etwas gehört von der unangenehmen Lage, in welcher der allmächtige Senator befindet sich. Er hat es um Zeitung der Fynn verstellterheit noch zu wissen gegeben und etwas mehr hat er gehört in die Korridoren von Senat. Es handelt sich wegen einer falschen Unterschrift, wo es der Senator so rumgemacht hat, wegen größeren Verschwendungen von Regierungsgeld. Er, der verbissenste Jüdenseind, der finsterste Aktionär, müssen wir sich doch schon irgendetwas anders vorgewehen. Na, dort hat man die Sache zurückgewiesen, nicht gewollt zu nehmen. Hat der Advokat sich getracht, muss doch sein, an Ursache. Heißt es, als der Allmächtige hat Kimoff es gefallen, als man sucht seine Pole, ob nicht wollten sie vergläht, die Sache. Eines wollte er rausgekommen in der Öffentlichkeit. Es ist gewiss, du hast eine Ursache, für was der Minister will, als Akimov so fallen. He heißt es, als ein Häuf hat man sich abgeschockt von Akimov. Für was ist man etwas gekommen zum Jid? Kollegen haben geraten, Kollegen haben zugeschickt. Dem Jiden wird keiner eine Schrausche zu einem Pneus zu Akimov. Oh, wir kennen euch. So wie es sei, ist es ein Spiel von Taibu. Es soll es heißen, als der Jied nimmt sich hinter all das Ding zu verteidigen. Falsche Unterschriften, Verschwendung von Regierungsgeldern und möge sein von seinem verbissensten Säune, Abifa-Geld. Sein Körper gearbeitet, flink und dabei hat er sich zugebrümmt mit der Gemurre Nügendl, von was er hat sich nicht gekannt, aufgeweinend. und erschpacke dafür jo hat der advokat weiter gezogen den fodem von seine gedanken akimow der vorsitzende lernte er zu regeln und dafür akimow er ist der verbissenste jeden feind ist besser tacke jo hat er übergefolgen dem effekten sein gedank zeitungen würden schreiben von der zelo aspektakel für ganz russland gewis Und das, was ich für ihn verteidigen, wird den Effekt machen noch scheinendiger. Die Jury steht äußerst jeder Politik und jeder Leidenschaft. Ein Beispiel von Unparteiischkeit. Ein Obsegen, sich von Rauich. Nächten verteidigt der Evolutionär. Heint, eine Staatskirche Sowjetik, eine jeden Feind. Die Jury, kennen Sie keine Partei. Der Reisig ist aber ein Paskudner, ein Mieser, eine falsche Unterschrift, kein bisschen Idealism nicht tun. Und mein Stimme, als jener haben es abgeworfen, als du auf jeden Fall neugierst. Ach, Kimmer, du bist gefallen. Du hast dich zu viel gechappet mit dem jüdischen Gott. Sein erster Beschluss ist jetzt bei ihm klar geworden. Und er ist weiß geworden, auf sich, wo sein Jugend sich nach Berehmigkeit, nach Popularität hat er mir nicht gemacht. Klärung wegen Kompromissen. Sein Prinzip ist nicht zu verteidigen, das, was es nicht ehrlich ist. Und von wann weiß ich? Man darf ausgefüllen von ihm allein wie die Sache halt und wie sie wird sein, also wollen wir handeln. Ist es akimmelt, oder das ist ein unbekannteres Wurstig, unschuldig verteidigen gegen alle, Menschen. schuldig aufzugen sich, Also wie ich habe ständig gehandelt in allen Fällen. Er ist stolz geworden auf sich über seinen Beschluss. Innerlich hat er gefühlt von der Kummer geprüft, euch bloß in ihm eine Feierung. Größerer Kimmhoff, dass sich jetzt zappeln zwischen meinen Fingern, wie ja er jeder bei einem von deinen glänzten Natschallnig ist. No, er hat geprüft, leicht zu verstecken das Gefühlt von Hass in der Kummer,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 und hat aufgehalten den Wuch von Gerechtigkeit, was er hat gedenkt, als der Jury muss in alle allen Fällen und in allen Zeiten upheben. Die, die suchen bei mir Schutz, sollen es haben. Mehr gesagt, wer es ist, aber nur die, die haben ein Recht, beschützt zu werden. Er hat gesagt, dass er nicht mehr in seinen Gedanken noch höher mit der Betonung gemacht, als er wird gerät von den Geschworenen. Und etwas wie mit der Kieven, wendig unterstreichend sein jüdisch Aussehen, hat er mit den Fingern noch mehr zu schäubert, seine ständige Heuche hoch, sein kurzes Berdl, und es rein mit den langen Händen verlegt auf hinten, ins Salonerein, zu empfangen dem Gast. Die Begrießung ist gewesen eine korrekte, noch eine kalte von beiden Seiten, was beide Seiten nicht gekonnt haben. Ein Kimofen hat der Advokat nur gekannt von Sehen und er hat ständig gedenkt seine chittere, blaue Augenlach, was haben gekügt auf ihn, wenn er hat in der Senat-Kommissie verteidigt hat bis an Eisig. Der Advokat hat sich nicht gekannt, helf und sehendig durch das gut bekannte Bohnen von dem Vorsitzenden, welcher hat ständig gekügt auf ihn mit allerzunästiger Verachtung. Die schwache menschliche Leidenschaft von dem Komme hat verbringt die gleiche Mose von der Jury. aber dem adam weil halt wie agnete menschenkennerin verstanden als ding wo's kimmt vor in ihr mansmeier hat er euch geholfen in der lage gut wissen hast du zu geil bei reinz gewinnen salomon osipovic ich hab meine azap sitzende wie sie haben den saddle a gimmer von ungrefen hat sich schon gelangweilt in mein geselschaft Entschuldigt mir Konstantin Ivanovich. Ich hab nicht gekonnt frier reinkimmen. De Pflicht von mein Professie hat mich zurückgehalten. Ich hab gewissige rechten Akten, wo seine sehr neutig und neilig. Sie muss morgen fri seine Gericht und am Menschenleben hängt ob der finde. Ich versteh, de Pflicht von der Professie ist die erste Sach und mir haben du übrigens de Zeit sehr gut verbracht mit der Frau. Er sagt, morgen habe ich vergessen, den Fotos zu nehmen. Ich habe noch euch nicht gesagt, hat die Madame gelacht. Olga Michalowna. Ja, ja, Olga Michalowna. Wir haben da sehr gut verbracht, die Zeit mit Olga Michalowna, hat der Senator Übergräser dem Namen, wie er sich im Gittgewalt auslernen wollte. Die Mannsbilder sind gesessen, beide haben nicht gewusst, was zu suchen, wie er soll eine Rüste führen zum Gespräch, welchen beide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 Herr der Advokat übergrätsert sein Namen seit morgen jo zu euch soll man aus Sibabitsch will das sich nicht bei mir in ein einziger in mein Kabinett du wirst ins Molcho sein Olga Michailowna jo jo ihr wätt ins Molcho sein Olga Michailowna was ist so nett ihr begrätsert ihr werte ich verstehe ein mansbilliges sagt in Kabinett beim Advokat in die tiefe lederne stühlen Beim Schein von der Größe, Breite grünen Lampenscherins ist durch Gespräch zwischen den zwei Mannsverscheunen umgegangen viel ungezwungener. Ich, ihr seid nicht verwundet, mich zu sehen, du bei euch, Salomino Osipowitsch, hat der Senator umgehalten. Ein Doktor und ein Advokat haben kein Recht, nicht sich zu wundern beim Ausführen seiner Professie. Übrigens wird sich schon seiner so freundlich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 Ein Mensch, nach soize sogn, is seit Meuro verdreit, welche steit dere einflussreiche Sphäre, nach soize sogn, a völlig gestimmt gegen sei seit Meuro verdreit. Er wird uns beiweis in der ganzen Welt, als sich steit, so nach soize sogn, offen verhalenen, eire reit, was welküm für nen Menschen seit Meuro, nach soize sogn. Äh, wo es belangt zu einer anderen Sphäre, zu einer anderen Klassenmenschen, also zu suchen, weil mehr gegleibt werden. Es wird machen einen besseren Eindruck, und es will Gierer wirken, aufzuweisen meine Umschuld, meine absolute Umschuld, in dem, wo es wir, wenn sich bald überzeigen, ich bin hereingefahren gegen mein Willen und Wissen. Solomon Osipowitsch hat mit Archiven gelost im Senat sich plantern mit den Werten. Er hat ihm nicht daraus geholfen, mit keinem Wort, nicht mit keinem Bewegung. Sein Brunnen ist gewinn eisenhart. In der Rede vom Senator, überhaupt in der Österreich, andere Sphären, hat er eingesehen, als sein Herr Schurr, als der Senator ist geboren, geschickt zu ihm von anderen Advokaten, welche haben nicht gewollt, ohne die Diele, ist er richtig, und und im Ostrik anderesfern hat er der kennt dem barinten schwarzmedigen advokat dem deputat solokop bei belgen dieses gewein aber liebt ward wegen wuß handelt sich eigentlich erscher batier seiner seit freundlich konstantine banovic mir bekennen zu machen mit dem ganzen engen hat gesücktere advokat tricken es handelt sich wegen der unterschrift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 Und ich, Konstantin Ivanovich, hat untergeschrieben, also man soll das Geld auch ausgeben. Und dachte ich, untergeschrieben, ich bin doch Vorsitzender. Was weiß ich, ist es richtig oder nicht richtig? Der da Landtus Papier mit anderen Papieren hat es nicht untergeschrieben. Und die Unterschrift von der Czalnik von Büro, Michael Krasnikov, ist gewesen untergeschrieben auf dem Papier oder nicht. Der Senator hat sich gleichgesetzt. Und in dem handelt sich doch die ganze Sache. Dach sich gewöhnt mit allen Pitschewkis. Jetzt hat er nicht gewöhnt. Eine falsche Unterschrift gewöhnt. Und, und übrigens, wer kann gedenken? Und wegen dem bin ich doch dagegen gekommen, mit der ich sich mit Jaschew sein. Konstantin Ivanovich, der läuft mir recht zu erklären, eine sehr wichtige Linie. Eder mit Gehen weiter. Erstens. »Muss ich auch sagen, als du es, was wir reden, du, in meinem Büro, wird verfallen zwischen den vier Wänden. Keine Härtungsdönig. Ich helfe euch, alle Tieren zu weisen nach, als in den Vorzimmern und in anderen Zimmern gefällt sich nicht, kein Mensch. Die Wände sind dick und keine Härtungsdönig. Und als Advokat ist meine Pflicht, euch zu erklären. Mir dachte ich, ihr weißt das Punkt so wie ich. Oder macht nicht kan du es sendt doch allein nach der Karyrist. Nein, nur zwei jahr akademische Schule unter mir. Es seit mal, ich vielleicht klar machen, dort wo mehr verkarten seine Punkte soll wieder Doktor. Und um zu geben die Ruhe, muss der Doktor wissen die ganze Krankheit, gerade sie kann er stellen dem Diagnose. In deren sich seine mehr noch nicht kein Menschen mit Leidenschaften. nur, no, wie gelernte, welcher behandeln objektivt auf wissenschaftlichen Ünungen. Das Zimmer, du, die Wendt, du, müssen wissen, dem Ganzen nimmest. In das Gesetz ist als Ähnliches, als keine Erklärung, wo es ein Klient macht in einem privaten Büro zu seinem Advokat, kann ich genommen werden als Eidesugend in einem Gericht, kann ich ausgenützt werden gegen den Ungeklugten, in kein Fall nicht vom Prokuror oder von einem Anderen. Und es ist streng gegen die Rettung von der advokatischen Profession, so überrascht er, dass Philipp war der Sammennunst der Menschen durch, wo der Advokat hat gehört hat, von seinem Klienten basiert in seinem Kabinett. Also, in der Hinsicht konnte er sein absolut sicher. Der Senator hat sich aufgesetzt, Aufgehoben sein Kopf, seine Bläue Augen sind noch nicht überlebt geworden, sein Nuss und sein äußerster Lieb haben gezittert vor Aufregung. Ich will noch alle, dass ihr nicht vergessen soll, Salomon Ossipowitsch. Er hat gekriegt mit den Zehen dem Numen. Als ihr redet zum wirklichen Staatskirr-Sovjetnik, Vorsitzenden vom Senatorischen Komiteet über die Union für den lorischen Weltmonopol, Senator Graf Konstantin Ivanovich Akimov. Und ich will, und Sie sollten nicht vergessen, sagt der Advokat mit einer guten Schmeichel aus seinem bleichen Lippen, verzündigt die Augen, und Sie reden zum Verteidiger von demselben Konstantin Ivanovich Akimov. Bei dir werden auch der Advokat zugerügt auf silberne Papierosenkessel zum Graf ich hab go vergessen ei reinzulanden zu reuhern seit beulfo amenet hat geherrscht tilkeit has mir welner soe unheben wel mir weitn ggehen is a er scho unser beidens zeit sagt der advokat ich hab gedenkt als wenn ihr sind gekimm mit zu mir als a sie hat mir eus geklemmt zu schenken ei zu treuen wo sich versicherreich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 Asoi wie Achäule, er wo es verlost sich er im Ganzen auf seinen Doktor und vertraut ihm alle seine Geheimnissen, die intimste Sachen. Asoi muss dir er sich mehr vertrauen. Warum nur Asoi ist möglich, als ich er soll auch beihilfig sein, ein Rüst zu kriegen, sich von der Lage, welcher er ihr als professioneller Fachmann muss erklären, war genug Ehrens, für ihre Ehre und Freiheit. Der senator tat gesessen schweigend deck, nurs hat sich gedacht, als er werd kleiner, punkt wäre er wohl sich untergebeugen mit sein schwachen rücken unter die klappende reit von dem advokats metallener stimme. Sein gesicht ist bleich geworden, seine augen halb verglasert und seine kleine klore zein haben sich in ganz ner ruhig gewissen von sein nich zu gehen die Er hat die bleiche Eiterle Hände gerieben, eine in der andere, und ist gekommen, behalten von Advokat, die Milchumme, wo sie das Gehtone nimmt zwischen seinem Stolz und Verteidigungsgefühl. »Was wollt ihr wissen, Advokat?« hat er endlich gefragt. »Ich will wissen, ob Damos, dem Notar gegeben, das Papier hinterzuschreiben,« auf der Summe von 100.000 Rubel ist gewähnt die friedliche Unterschrift von der Czernik vom Büro oder nicht. Ich kann nicht gedenken, hat gesagt der Senator, ausmeidendig dem Advokat zu blicken. Was heißt, ihr kommt nicht gedenken? Das ist kein Terz nicht. Ich will euch noch einmal danken. Wenn ich rede so zu euch, ist es der Fall,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 Es ist gewesen in der Nord, wo es ist nicht rein neues zu sagen. In der Wohnung von der polnischen Sängerin Petrovna Maria Petrovna. Dorten hat man nachgebracht das Papier und das zu schreiben. Ja, ja. Und wer hat das Sach gebracht? Nicht der Sekretär, nicht der Kurier von der Palaste. Nein, nein. Das hat mir gegeben der kleine Beamter Schulgin, wo sie sehr ein guter Freund Der und die Unterschrift von Natschalnik vom Büro ist nicht gewähnt auf dem Papier. Nein, es ist nicht gewähnt. Aber der Beamte der Schulgen hat gesagt, als er hat es gebracht von der Palate und auf morgen wird der Natschalnik unterschreiben. Es ist zu spät gewähnt, ihm zu geben. Er ist früher weg vom Büro. Wir tun es ständig, als soll. Der Natschalnik hat nichts untergeschrieben. Das hat Schulgen allein untergeschrieben, Frau Natschalnik, nicht, nicht wahr? Und er hat gewusst auf ihn. Nein, nein, nicht gewusst auf ihn, wie Gott lebt, nicht gewusst. Wie er so gekommen ist, das ist erst geschehen auf den zweiten Tag. Und das Geld, wer hat genommen? Schulgen zu den polischen Singern. Eine Hälfte Schulgen und eine Hälfte polischen Singern. Und er hat gar nicht genommen, Der Senator hat noch einmal geprüft, auszuhäuben seinen Pohnen mit seinen Augen. Nur sei er seinem Wald ein Niedergebrück geworden von Advokats strengem, eisernem Gesicht. Nur 50.000 Ernährung häufig zu bezahlen. Nur das Geld ist da. Mein Weib will das Gut Salomonke mit dem Waldverkäufen zu den Jäden und das ganze Geld bezahlen. Und als wir dürfen, will ich in den Haufen gehen. Ich will dem Zart zu den Fies fallen. Ich will dem Zart zu den Fies fallen.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 Was können Sie mir tun? Schärten? Weil Sie mich nicht schärten. Nur no, vernommen nicht schön. Er reingefallen. Schicker gewesen und er reingefallen. Er sah Schnaps gegeben zu trinken. Jim, rufen sie ihm. Von Holland kommt er. Zu von England. Ach, du sind alles der verscholtene Engländer schuldig. Er hat als Tatsky Sowjetnik nicht aufgeholt zu reden zu sich. Solomon Osupovic hat sich heute von seinem Heucherstuhl gekauft. Inarov fing in Rupse gedreht über sein Kabinett, gornisch guckende schein jetzt auf'n Senat. Er hat no zugeworfen nach Wort zu ihm. Und der Prokuror weiß schon davon. Auf morgen seiner Seiger eingeladen. No er wird doch mir helfen, ich weiß, soll man noch Seporich. Er sieht und weiß von allem, wie er soll sich herauskriegen. Er hat den besten Kopf. Alle haben mir geschickt zu euch, nach no, zu euch. noch ihr allein kommt mir er ratsraten wenn ihr salomonosopowitsch wer dich nehmen der fa sagen sei ist die sache gefundene ihr mit all guten jüdischen korb wird schon gefunden bis an euch deitschem gingesetz und, und all so was über darf ist noch er via so ihr deitschen das gesetz und das wird ihr schon gefunden im protekt sie will mir euch huben bis zum zar weil wir begreichen einach schönes sich wollen sie nicht wagen. Man darf nur helfen, wie er soll sich auszukriegen vom Gesetz. Du sollst, und du sollst, das ihr schon müssen tun, Salomon Osipowitsch. Der Senator ist etwas mit Amur ruhiger geworden und eingestellter. Wie ein Kind, der sich verschuldet, hat sich ihm ausgedacht, als mit dem, wo er sich moide gewinnt für einen Advokat, ist er schon damit, dass sie nicht aufgekommen sind. Nur Salomon Ossipowitsch hat sich aufgestellt mit dem Stieb und ist geblieben eine Weile stehen, küttendig auf den Sonata, in, in einer Pause, wie er pflegt es oft tun in seinen Reden von den Geschworenen in Gericht, wenn er pflegt er rausbringen, eine pathetische Phrase. Seine lange, bleiche Hand hat er aufgehalten, der Heuch hat geworfen mit seinem zu schäuberten Schöprenn-Hur zurück von seinem Leidenkopf, wie er und Liebke hat zu hören von seiner Verräger,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 was hat mich begleitet durch den ganzen Weg von meiner Karriere, was hat mir geschaffen Anerkennung bei meinen Freunden und Feinden. Alle Gerichten weisen davon, alle Richter, alle Verteidiger. Ich habe keinem und nicht aufgehalten, meine Stimme, Heute hat jetzt der Advokat aufgehalten mit Pathos sein können. Ich habe keinem und nicht von jetzt meinen klägen jüdischen Kopf, welchen ihr, Senator, sind gewesen, so freundlich zu riemen, was ich versichern reier ich weise wie upzatzen ich hab keimens ausgenutzt meine jidische fähigkeiten welche ihr habt euch babillig zu rimen seid no wenn ich bin gewen absolute verzeiht als mein klient is unschuldig und ich verteidiger gerechte sach was ihr gern leider nicht suchen in dem ist der fall geehrter vorsitzende ich kann leider Nicht verteidigen eure Sache, es ist kein mein ungenümmes Prinzip. In das, was ich habe gesagt, in das, was ich habe, das will ich euch noch einmal beruhigen und versichern, dass das, was ihr gesagt habt, gesucht, in dem Kabinett wird verfallen werden zwischen den vier dicken Wänden von dem Kabinett und keiner wird es weiter nicht gehen. Heißt es? Ihr habt pusht euch genährt a Geständnis, heißt es. Zu wos hat er das Bedarf? Gnatter soll eus Chitrigkeit wegen eus Chitre Jederschkeit wegen? Nein, Senator, reicht nach ne Scheuf. Ich hab nicht eus genährt von eicham Geständnis. Ich hab sich nur gewollt überzeigen, ob ich konn die Sach verteidigen oder nicht. Also tue ich mit alle Einer so habe ich euch getan mit euch. Zum Zar will ich kein Klungen sich auf euch. Er wird verstehen in morgen sein. Und euch? Der Senator hat sich vergessen und gewiss nach Fäust. Der Advokat hat im Ruhig aufgehängt wird. Ich bade euch sein, wo sie regt sich auf. Geht zum Zar. Der Zar kann alles Dinge tun. Ich gar nicht. Mit dir wird er heute aufgegeben von dem Senator de Thier vom Kabinett, rufen die einseitig den Bediener. Aussi, der langt dem Vorsitzenden den Pelz. Kapitel 2 In Madame Boudoir Nachdem, wie der Advokator sich ein bisschen beruhigt von dem Besuch, hat er geheißen, ein er Reinlosen zu sich dem gewähllichen Empfang. Es ist gegangen in Russland in dem Kabinett von dem berühmten Advokat, eine Delegation von Bearbeitung Peuren, mit dem Geistlichen und der Spitz von Gebeten, als der Advokat so führte, dem ihnen in der Palate für fremde Religionen, über dem, was man lossehnt, nicht dienen, sei er Gott auf seinem eigenen Steige. Jeden von der Städte, welches man plötzlich verwandelt in der Dorf, und durch dem haben sie verloren das Recht zu wohnen auf seiner Erde. Sie haben bei da verlassen seine Geburtsort mit Hack und Pack im Verläufe in einer Ketteg. Eine jüdische Mame, was ihr einziges Seen, ist beschuldigt worden in revolutionärer Tätigkeit. Wegen dem berühmten Arbeiterhofstand in den Silbergruben im Zabakal, in welchen es hat sich gehandelt um das Leben von zähnlicher Menschen zu Dem ist Prozess. Der Advokat hat geführt bei Schüttwitz mit anderen berühmten russischen Advokaten. Reiche jüdische Moskler sochen, welche gewollt seine Geschäfte verwandeln in Aktionsdresten, keine können keine Käufe in unbewegliche Gieter, große Wälder in Sibir, und noch und noch. Die zwei Assistenten sind nach reinen Aros von seinem Kabinett, zutrückende, die neutige Akten für jeden Prozess, in welcher der Advokat hat sich gemacht, seine Notizen. Da haben sie ihm gebracht, die dicke Bücher, mit Bestimmungen von Senatkodexen, juridische Bücher, in welcher der Advokat ist gewesen, Aboki, wie ein Ruf in den verschiedenen Stufen Nurex. Einer von seinen Assistenten ist gewesen, Zachary Gavrilowitsch Milkin, ein Sohn von einer reichen jüdischen Wahlzeuge von Zubir, welcher er verlost, dem traditionellen Stand von Handel von seiner Familie und sich gewidmet der Jurisprudenz. Er ist gewesen noch guter jünger Mann, erschwerendig der Universität, zu dem berühmten Advokat ist er umgekommen, also leicht, nicht zulieb seine juridischen Fähigkeiten, nur zulieb seitiges Siebes. Er hat verkehrt beim Advokat noch von seiner studentischen Jurgen und hat sich gerechnet, wie er bei ist, wie einer von dem Spruch ist. Sein Futters größeres Vermögen hat ihm einen einzigen Sinn gemacht für einen gewünschten Kandidat von dem Advokats einziger Tochter, zu welcher der junge Mann es nicht gleichgeltig gewesen ist. Er hat aber getan, seine Arbeit sei er bescheiden. Ungetan ist er gegangen, noch mehr wie bescheiden. Und dazu ist er gewöhner Sohn für einen von den reichsten Menschen vom größten Russland, Er hat gekonnt ausgeben, große Summen, welche seine ständig Reit gewinnt für ihn in sein Voters Peterburger Kantor. Nur der wichtigste Assistent von dem berühmten Advokat ist gewesen Jakob Schmulewitsch Weinstein. Er ist gekommen von jüdischen Tromm. Er geht darum, Minsk, von Uremeltern, alleine raufgearbeitet sich, durchgehungert sein Universitätsjahren, sehr ambitiert und arbeitsamt. Der berühmteer Anwalt hat dem Zürgner im Versage geholft, er war sein unterhelfen gemeint, seinem Namen zu küren. Dies ist geweiht der Tipp von dem alten jüdischen Buchje. Er Schaf seit 1, Heimschach seit 2.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 Also ihr wilt her noch reddendicke Bücher. Seid da soll gut und chapp da guck uf inser Website auf www.jedischbookcenter.org. www.jedischbookcenter.org. Ich bin ihr scheier Schäffer, a schönem Dank vorn zu hören sich. You've been listening to another of our reddendicke Bücher. Jedisch Talking Books.